Освобождаване 6 учебна година 9 лекция на младежки окултен клас държана от учителя в София на 21 ноември 1926 година Чете Йордан Стоянов В природата има един закон и то е следующият Живата природа не търпи натрупвания на излишни материали и следователно енергията може да се складира, но не и да се натрупа. Ако вашият мозък, например, събере повече енергия, вие трябва да имате един резервуар, в който да я складирате. Някой път вие имате излишни мисли и излишни чувствания. Те са вторични. Всеки от вас трябва да има основни мисли. Основните мисли са, които са излезли първоначално от чистата природа от божествения източник. А после са се явили на трупвания наред други вторични мисли и чувства. Те не представляват капитал. Те са заети на заем неща, които всякога могат да ви се вземат. Някой път мислите, че имате някоя идея. После търсите я, няма я. Чужда идея е тя. Основната идея, която носите в себе си, никой не може да я вземе. Тя не може да се помрачи. Преди всичко ще се пазите от натрупвания, за да имате тази пластичност. Някой път като млади, овя се явяват следните мисли. За пример, как ще прекарате живота след 20 години. А вашият живот, как ще прекарате след 20 години, може да се определи днес. По закона на вероятностите. Аз ще ви дам един ден в годината, от който може да се определи как ще прекарате след 20 години живота си. Ако един ден се оставите в пасивно състояние, очистите ума и сърцето си от мисли и чувства и се оставите на този вътрешен импулс, но да не стане пропукване на съзнанието. За пример това чувство на страх, Страхът с личното чувство на честолюбието а раждат омразата. Първо у човека има едно чувство. то иска да придобие нещо. Това е положително чувство. След това иде страхът. Едно негативно чувство. То постоянно ти казва, че има някаква опасност. То противодейства. След това иде личното у човек. Тези три елемента, като се съберат, и не мога да намерят една устойчивост, ражда се омразата. Образува се едно вътрешно горение. Тук е в симпатичната нервна система. Като че е турена една пила. И тук усещате, че на слънчевия възел постоянно казвате обръща ми се коремът. Тогава ще противодействате на страха. С какво? Ще усилите надеждата. Ще усилите вярата. Ще усилите способността за разсъждение от причина към последствие. Като внесеш тези три способности, ще привлечеш тази излишна енергия напред и ще я трансформираш. Някой от вас иска да бъдат силни по мисъл. В какво седи силната мисъл? Силната мисъл седи в това, да може да прониква където я пратите, да няма преграда за нея, да прониква всичко. Мисъл, която може всеки да спре, не е силна. И после в какво седи търпението на човека? Природата постоянно ни възпитава. В света нас не възпитават по един негативен начин. Този негативен начин Петагор, който е учил 20 години в Египет и 10 години в Вавилон, е знаел. Знаете ли през какви дисциплини е минал? Единственият, когато египтяните са допуснали в школата. Такова недоверие са имали те към гърците, за неустойчивост на характера и лековерие. Един колко години е трябвало да дреме. И после Петагор, когато е приемал своите ученици, поставил ги е на изпит да ги подиграват. Окачвали се ими всички епитети, които учениците са можели да намерят. Цяла една година са ги подигравали. Ако могат да издрежат, ще влезнат като слушатели. Те е правил Петагор. Сега целият свят са станали петагорейци. Сега вестниците почнат по ваш адрес, всичко могат да кажат. Искат да ви изпитат дали можете да станете окултни ученици или не. Ще ви кажат завеяни сте, логика нямате, мисъл нямате. Ще ви кажат, че сте млади и трябва да си поживеете. Като устареете, какво ще ви даде светът? Ако едно учение е само за старите, това не е учение. Защото учението и на младия, и на стария е една стъпка на целия живот. Няма разлика. То е само до степен. Детето, което събира едно и едно, цяла философия е това. Учените казват едно и едно на квадрат. По-висша степене. После ще турите други форми. А просто детето ще събере едно и едно. Какво иска да каже? На това дете ще му разправяте, че двама хора, като се съберат на едно място, ще има противоречия в живота. И за да може да живеят приятелски, събирането трябва да изправи всичките противоречия. А той и противоречия, този плюс, знакът плюс, трябва да се завърти в фигура 9 Представлява знакът плюс с причупени краища. Как? Всяка една мъчнотия трябва да я завъртите. Мъчнотиите това са плюсове в живота. Ще ги накарате да се движат. В какво седи движението? Ето в какво седи движението. Тази мъчнотия може от нея по някакъв начин да се освободите, чрез един логически начин. Допуснете, че имате една идея за гнездена в ума си. Искате да пооткраднете. Нямате пари. От тук от там ще бръкнете, най-после казвате, каквото ще да става, аз ще бръкна. Той е мъчнотията вътре. Борете се, страдате. Има нещо мъчеве. Той е един плюс между две единици. Защо иска човек да краде? Първото нещо, с което започнаха хората, то е кражбата. Откраднаха една ябълка. Без позволение. Първото изкуство, което жената научи. В света първото нещо това е кражбата. Вземането без позволение. Вторият акт. Това е лъжата. Те са двата недъга, с които трябва да започнете. Първо всеки е склонен да взема нещо без позволение. Намериш си приятел, трябват ти пари, намираш на масата му, ще ги прочетеш, ще ги прегледаш, казваш Мога да ги открадна тези Но аз съм господар Аз съм човекът, който мога да владам себе си Ти благодари на тази мисъл Че ти е дошла на ума Тя ще те изпита Ще се покаже какъв човек си Или ще се повдигнеш Или ще паднеш И в един и в другия случай, Като паднеш Ще научиш закона на децата Едно дете като падне, какво прави? Като не идва никой да го вдигне, то става. Никой като не ти помага, най-после ще станеш. Тези излишни мисли и желания, които имате, ще ги очистите и ще останат във вас положителните. Ще се създаде във вас един характер. Благото, което вие търсите, ще дойде по един много естествен път. Зато и благо трябва да се образува една нова канализация. Да не би като дойде благото да се пропукат кюнците и да изтече. Влезнете в едно общество, най-първо ще ви похвалят. Но знайте, че след похвалата може да има и обратното. Знаете, като напишете един разказ, може да го напишете много хубаво. Но втори път като пишете, може да нямате той разположение и да напишете един разказ, с който да ви усмеят. Много видни поети, учители, учени, са пострадвали така. Тази възможност от какво проистича? Учителите са пожелали нещо. Но трупва не има в неговата мисъл. Поетът или учителят, или ученият, трябва да се научат най-първо да бъдат от себе си. Като напишете една поема, Идете при един приятел и му кажете. Изпратиха ми тук нещо, да го прегледам. Най-после вие, когато пишете нещо, знаете ли, че сте вие, които сте писали това? Не. Какво сте писали? Колко поети, които са били даровите след време, са оставали празни стомни. Възможно е ти във всички твои съществувания ти да си писал. Останали тези натрупани мисли, и сега в един живот се проявяват. И след това твоят гений ти озери. После като те остави, станеш един обикновен човек. Божественият живот върви по друг един начин, непреривен. Божественото в човека върви всякога по една възходяща степен. Никога не трябва да се обесърчавате да кажете «От мен това или онова няма да стане». Човек, който върви по Божествения път, на всичко трябва да се радва. Трябва да четете поетите и да се радвате. Ще дойде време и за неговата поезия. Ще дойде време и за неговата песен. Допуснете в този клас колко души сте. Сто. Каква вероятност има да станете професори? Най-първо някой от вас не са родени за професори. Колко души са родени за художници, колко за музиканти. Някои са родени чисто за физически живот, някои са родени за духовен, някои за умствен. Има известна пропорция. Излишните мисли образуват едно стягане от човека. Някой път ще изгубите вдъхновението си, ще се обесърчите. И най-първо се заражда едно силно желание да изпъкне човек. И като срещне първата мъчнотия, то обесърчава се. В живота онзи, който носи по-малък товар, има по-голям шанс да успее, отколкото онзи, който носи голяма раница. Голямата раница показва лакомия, желание от човека да се осигури. Пък ако нищо не носи, показва, че той тогава проси. Нито големия товар, нито малкият. Просията защо съществува в света? За да смири човека. Тези просеци не са издържали своите изпитания. Трудят ги да ходят от къща на къща да просят. Тогас каква роля играят кръците? Че какво по-голямо безчестие от това да ходи да краде човек, да го затварят? да го бият. След като го бият 10 пъти, той ще разбере какво нещо е кражбата. Кражбата проистича от неестествени желания. Кражба съществува и в поезията, и в музиката, и в философията. Градация има. Има майки крътци. Че две майки, които отишли при Соломона и едната казала, «Детето е мое», другата казала, детето е мое и после колко мъдър е бил Соломон. Истинската майка поиска детето да остане живо. Когато вие двама се състезавате за едно място, казвате аз не отстъпвам мястото и другият не отстъпва. На кого се пада това място? На онзи, който отстъпи. Като втората майка, само да не го омъртви. Щом дойде омразата, детето умира. Щом двама души се карат и любовта изчезва. За да не изчезне любовта, казва ето това дете. Разбира се, има голяма трудност в сегашния живот да се самовъзпитава човек. Прогресът, който може да направи своя характер, не може да стане с един замах. Той трябва да определя малко време, но постоянно да се занимава. Денем по 5, по 10 минути, половин час в съзерцание. В каквото и да е настроение. Да се отдели в една свещена мисъл. Да си има свещенната стая. Свещенна стая да има. Може да е болен. Може да има най-черни мисли. Да се отдели. Каквото и да му е, следто и пак да идя на работа. Орач ли е, слуга ли музикант ли е, то не ни унижава. Всеки може да бъде музикант. По-хубава музика от красивия живот има ли? По-хубава музика от хармоничната мисъл има ли? По-хубава музика от онези красивите чувства? Чували ли сте вие какво нещо са красивите чувства? Кой музикант може да приведе музиката си? Своите чувства? Не. То е толкова смешно, когато някой път музикантът иска да представи чувствата си. Чувствата в човека никога не са бурни. Изразяват. Животът е бурна страст. Че какво са тези страсти? Ако измерим една страст, колко силна е? Тази енергия от твоята страст, дали ще оплаши една муха? Ако турите една тел и прекарате този ток на своята страст, мухата едва ще усети. Ще поиграе на това отгоре. И най-силният от вас, който има тази страст, съблечете го гол, турете тулумбата и в 5 минути ще изтине. Това са афектации на живота. Казва, в мен има такава буря. Страшно нещо. Не е страшно. Ти си го мислиш, че е страшно. Той е един малък ветрец, който е разклатил шумата. Казваш, гори сърцето ми. Казвам, какво може да свариш на това гориво отгоре? Един ден тази енергия в бъдещата култура ще се впрегне. И тук, сега. Като ви разправям тази лекция, ще има един контакт. Ще загасим всички лампи и по светлината ще познаете кой какви чувства има, ще видите кой какви мисли. И колкото по-интензивна е, толкова по-приятна ще бъде светлината. Ще се приказваме и с тази енергия, която изтича, ще осветляваме целия салон. Тъй, че един ден ние няма да се оплакваме. Като мислиш, ти ще имаш своя контакт, ще работиш на масата си и лампата ти ще гори. След като престанеш да мислиш, ти заспиш, ще угасне лампата ти. Станеш сутрин, пак тръгнеш. Вечер пак туриш контакта, свети. О нези хора, които са развили той чувство на ясновидство, те виждат. Не само виждат, но имат свещ. Има някой, който като е чист, носи светлина. Ще се стремите към тази вътрешна чистота. Не тъй обикновенно да станете чист свят, както го разбирате. Човек трябва да се примири с противоречията на живота, като магаре. Който ме товари, обича господаря ми. Значи аз се радвам на това. И който ме разтоварва, обича мен. Помага на мен. Все ще се намери някой да обича господаря и някой да обича магарето. Нищо повече. Някой път господаря товари и разтоварва. Когато го товари, обича себе си. Когато го разтоварва, обича магарето. Той и всеки човек го има вътре в себе си. У българина много силно е магарето. И българинът трябва да следва той правило на магарето. Не зная дали има някой народ твърд като българина. Инатът излиза от твърдост. Вследствие на това твърдостта у българина въздейства много върху неговия ум. Той като каже не искам, свършено е. У англичаните твърдостта е свързана с личните чувства. Той има достоинство. Твърдостта е едно чувство потребно. Кога? Твърдостта е потребна при издържане на идеите, които човек носи в света. Подкрепа на идеите трябва. Френологически тя е поставена отгоре, между двата центъра, тук отзад, да балансира съвестта. Дава стабилност на човешкото знание, а от друга страна да дава стабилност на личните чувства. Но когато твърдостта има и личните чувства, те съставят мощ в неговия характер. Излишните мисли, непотребните мисли, изхвърляте из живота. В дадения случай гледайте да реализирате мислите си. Тези мисли, тези чувства, които имате, да ги реализирате в близко бъдеще. Има мисли, които могат да се реализират в близко бъдеще. Има други след 5, 10, 20, след 30 години. Той е периодът. После започват други, когато може да се реализират след 40, 50, 60 години. Но за 300 година вие не можете ли да сформирате вашия характер? Вие ще се повърнете. Ще живеете само с вашето минало. Аз едно време, като бях, тъй учих, бях в университета. Еди, коя си теория? Няма какво да изучавате старите теории. Новите теории трябва да се учат сега. Най-първо правили ли да сте опит с червения цвят? Какво влияние упражнява върху вас? Вие казвате, червената светлина толкова билиона трептения има. Хубаво ето и число, но какво влияние упражнява червената светлина? Някой от вас не обичат червения цвят, но все-таки в стаята си всеки трябва да има поне един косъм червен. Ако не го обича, обязателно един косъм увиснат някъде. Червения цвят съществува в природата. Ако го няма, няма да бъдете в съгласие с природата. Второто, трябва да имате един портокален косъм. И тогава пред кои от тези косми, червения и портокаления, но непременно трябва да имате тези цветове? И как ще се самовъзпитавате? После и в джоба си ще носите червен, портокален, син. И ако всеки ден имате тези косми да ги гледате, ще създадете един устойчив характер. Много поетичен. Ще ги носите... Те в природата съществуват. Някой казва Аз обичам само един цвят. Не. Всички. Може цветя, може конци. Вземете един естествен цвят. Ще си имате един конец, който не избелява. Ако имате такива камъчета, скъпоценни камъчета, още по-хубаво. Направете един опит. Седем влакна от коприна от цветовете. Може да намерите такива купринени цветове. По едно влакно, или по две, или по три. Ще си ги имате, ще си ги турите в едно тевтерче, за цяла година да ги гледате. Да видите какъв резултат ще произведат. Ще отваряте, ще ги погледвате. Намерите се някой път разположен духом. Ще в теричето ще ги погледнете. Ще кажете, това съществува в природата. Какъв е смисълът на тези цветове? Ще ви дам всеки един цвят на какво съответства. Ще ви преведа този език на цветовете. Той е много красив език. Сега аз искам да ви дам тези неща, с които може да се помогнете в живота. Всяка една помощ е едно пособие. Природата има пособия. Вие искате да се ползвате от тях. В живота на всеки един човек има три неща. Душата, за да се прояви на земята, трябва да има добре организирано тяло. Той показва качеството на душата. Тялото, за да може правилно да се развива, трябва топлина. А тази топлина... Произлиза от чувствата. Човек, който няма нормални чувства, той не може да има топлина на тялото си. Постоянно ще му изтиват пръстите. Ще правите опит. Изправете чувствата си. Веднага ще почнат да се стоплят краищата на вашите пръсти. Мисълта ви за да бъде свежа и ясна, трябва да имате светлина а светлината се ражда от човешката мисъл. Светлината в природата е признак на интелигентност. Колкото интелигентността е по-силна, толкова светлината е по-ярка и по-мека. Било е време на слънчевата система, на земята, когато е нямало никаква интелигентност, мрак е имало и Дух Божий се е носил отвън. Не е бил вътре. И после, когато Бог казва да бъде светлина, светлината е излезна отвътре, от душата, от духа. Мисълта се прояви. Тъй е и със Слънцето. Слънцето е най-интелигентно за сега. На Земята интелигентност има отвътре. Отвън няма интелигентност. Много глупава е тя. Докато Слънцето е еднакво интелигентно и отвън, и отвътре. Някой казва, аз имам идея, но дадат му да я пише не може. Казва, ама разбирам от изкуство, мога да рисувам. Дадат му не може. Чувствата и стремежите могат да бъдат вътрешни. Същинската интелигентност на човека седи и отвън, и отвътре. Човек трябва да бъде като Слънцето. Зато и ние взимаме Слънцето като символ на една интелигентност, както е вътре, така и отвънка. Сега за пример тия учени хора, които съществуват на Земята, които са се трудили в науката, кой ги е заставил? Някои са посветили живота си на химията, допринесли се за тази наука. Кой ги е заставил за това? Тези души са слезли да помагат на човечеството. нези, които са работили в математиката и са я развили, кой ги е заставил? Тези процеси, които стават на земята, те са и извън нашата земя. Висшата математика се изучава в духовния свят. А тук на земята се правят малки опити. Земята е опитно поле. Имат трудни задачи. Даде се на един математик да изчисли математически при какви условия, един голям грешник трябва да се постави, че да даде един добър резултат, като му се дадат свободни условия. Кой математик може да изчисли сега? Тук едва някой хиромант може да намери. Не само да гадае, но те точно. Човек кога ще се замине за другия свят, определено е точно. Сега се страхуват хората. Ще оставите смъртта. Смъртта е нещо случайно в живота. Инцидентно. Да умира човек е много случайно. Да живее, да живее, това е божествено. Според вас, кои мисли считат излишни в живота? Да допуснем някой от вас, иска да стане някой виден поет, да заинтересува всички хора. Какво ще допренесе на света? Допуснете, че той взема живота на младите хора в най-красива форма, па и на старите хора, па и на свещениците. Да допуснем, че аз съм красив. Опише някой всичките ми качества. След като ми опише, какво ми предава той. Ама казва, като тебе добър човек няма. Какво ми допринасе? Ама казва, ти си лош човек. Ако аз съм лош, какво ми отнема? Че съм лош, това го знае че съм добър и това го знае. Преди ти още да кажеш, аз всичко го знае. Какво може да ми помогне човекът? Какво може да ми помогне поетът? Този поет трябва да дойде при мен и да ми каже. Аз написах нещо за тебе. Искам да ти прочита нещо. Колко аз съм добър. За себе си пише. Гледа дали ще ми допадне. И пише той. Вечер, две вдовици, Поезия е това в живота. И там ме срещнаха, пише двама млади, та ме наложиха хубаво, върнах се вкъщи и се разкаях. Питам сега. Този втори начин, че се го наложили, той е механически. Той вече разсъждава. Първият начин е морален. Никой не го е бил. Не е лошо, че е поздравил. Ама има друг, който казва. Как смееш ти да поздравляваш? Етикеци има в света. Във философията се разсъждаваш за причините и последствията, как е създаден светът. Такой може да знае как е създаден светът. Как ще знаеш ти Господ какво си е мислил? Ти бил ли се с него? Как ще откриеш кои са причините, които са го заставили да създаде света? Философията не е защо е създаден светът? А каква полза може да ни принесе светът, ако той изяснява? Те е по-близо. А защо е създаден светът? Винаги подразбира. Какво ние може да вземем от този свят? То са задачи, които всякога ще останат незавършени. Сега и е хиляди години да се запитвате защо е създаден светът? Хубаво е да се занимавате с това. Аз го наричам много тежък камък за упражнение. Този камък всички философи са го вдигали и никой не го е вдигнал. И няма да го вдигнат. Казват, някога този камък може да се вдигне. Питам тогава. Може ли вие да претеглите земята на Терезия? Учените хора сега изчисляват, че земята тежала толкова. Но то е само предположение. Колко е тежка тя. Те са хубави изчисления. В природата се знае колко точно тежи земята. Точно е определена енергията на земята. Но ние хората на земята. Ние не можем да турим земята на визни, да я претеглим. Тъй конкретно да я претеглим. При това човек може ли да претегли себе си? Какво може да стане от него? То е невъзможно. Вероятност има всякога. Гениалните хора, за пример, едно гениално чело, има известна гениална линия на челото. Няма ли е тази линия? то не може да бъде един човек талантлив. Всеки един ученик си носи своята диплома, докъде е достигнал. Като не съм гениален, няма какво да се смущавам. До този клас съм достигнал, ще уча за напред. Срещна един гениален човек, радвам се. Срещна един художник, каквато и дарба да има, радвана се, той умее. Нищо в света не е произволно. Дават се условия и на всеки човек се помага да предубие. Тези заложби, ако вие вървите, ще се развиват, а друго я, и ненужните желания ще усекатят вашите заложби. Сега какъв беше опитът, който ще направите? Окултните закони, щом се обясняват много, те не работят. Он, за който е готов, щом се обясни принципът, той ще тръгне. Окултният принцип в мълчанието работи повече, отколкото в говоренето. Щом много ви разправям, те се парализират. В окултните закони за една работа се говори, след като е свършат. Свършете, тогава говорят за нея. А изпитанията, които има в живота, това са задачи, които ви са дадени в това съществуване. Всички мъчнотии, които сега срещате, те са задачи в кои науки може да работите, в коя наука може да постигнете по-големи постижения. Това са все задачи. Някой казва: Хубаво е да бъде човек лекар. Много трудна професия да си лекар. Най-недоволните хора са болните. Всичко очакват от лекаря. Като лекар, като идеш сега да прегледаш един болен, да кажеш Този болен, аз не мога да го ликувам. Като го бутнеш за тушите, ако тези кости са издадени, ликувай го, ще оздравее. Ако има брада широка и малко издадена долната част, лекувай го. Като си учител, ще намериш ученици, които може да ти разбират. Или ще намериш най-способните ученици, на тях ще преподаваш, или ще намериш най-големите кълпазани. Ще вземеш тогава метода на кълпазанството. Тези методи ще вземеш, ще работиш и ще имаш резултат. Но ако събереш тези, които нищо не разбират, и онези, които много разбират, ще направиш една каша. Сега вие тук в класа сте като онези нези български музиканти, Нали има такива музикални китки за цвете красно от това-онова? Такива китки да ги нямаме. Вие сте събрани тука по онзи, великият закон. Вие се допълните и всеки трябва да се намери мястото. Вие като сте тука, в България, може да бъдете във връзка с всички мисли, може да бъдете с чувствата си, може да приемате импулси. Нема мислите, че от Великия Тихия океан не падат ли капки тук? Аз да ви заведа, тук в България има извори, на които водата е от Великия Тихо океан. Има други от Индийския, от Атлантическия, от Средиземно море, от Черно море. От всички извори има тук България. Знаете ли тези извори откъде са? За в бъдеще има да учите важни въпроси. На земята има складирани известни енергии. Всяка местност там е място, където енергия е складирана. На Балканския полуостров има складирана грамадна енергия от памти века. И понеже тази енергия не е използвана от жителите, последните местностите почнали да се рушат и Балканският полуостров постоянно се сляга. Такъв е законът. Ако не дойдат разумни хора да използват тази енергия, тя ще се трансформира. Тогава защо трябва да потъне Балканският полуостров? На всичкия него му трябва вода. На тази енергия трябва проводник. Тогава ще отиде културата към Русия нагоре. Ще се изправи оста на земята. Тъй е правило природата. Понеже Великият тих океан много вода има, там ще излезе друг континент. Там ще се дифузира енергията, ще се уравновеси, ще стане едно балансиране. Природата обича унези течения на силите. Тя не обича никакво подпушване. Штом се роди една отрицателна мисъл, търсете с ума си да я използвате. Някой път вие сте сухи, сухотайма. Ще погледнете, ръцете ви са сухи и груби. Пък на някои от вас ръцете са много влажни. Трябва ви малко топлинка. Тази влага да се изпари. А на някой ви трябва мир, спокойствие. Вие постоянно сте неспокоен, като някой заек. Вода ви трябва. На кои трябва вода? На сухите хора. На влажните хора трябва топлина. А на пепелявите и прашни трябва им тишина и мир. Да се не вдика прах. Аз бих ви превел този закон. На онези от вас, които имат кестеняви очи, трябва им топлина. На унези от вас, които имат сини очи, трябва им влага, вода, топла вода, да пият 5-6 чаши. Вряла вода. Що мръцете им мистинат, А у нези, които имат кестеняви очи, да се измиват краката с топла вода и слабините с топла вода, като едно външно средство. Във всички стари школи са употребявали баните. Човек с кестеняви очи, топли бани, температура, както тялото до около 39 до 40 градуса. 41 градуса е отлична вода. А он, за който има тези сивити очи, той не трябва да се плаши. Трябва да бъде винаги спокоен. Трябва да бъде работлив, да има един малък занаят, една малка работа, че да бъде мирен. Не му трябва да се занимава с велики въпроси, но да се занимава тихо и спокойно. Зато е дошъл той в света. Зелени очи няма. Черни очи няма. Те са тъмно кафяви. Хора с черни очи са малко материалисти. За да станат кестеняви очи трябва да се вземе малко от париците. Според мислите и желанията на човека, очите могат да се изменят. Има случай, където очите се изменят. Кафявите очи Сините, черните, природата ги е турила като символи, да покаже кой от какво се нуждае. Онзи, който има кафяви очи, любвиобилене, нуждае се от топлина, лесно се вплита. Онзи, който има сини очи, той е идеалист, в облаците хвърчи. И на Христа турят сини очи. Някой го рисува с кафяви очи. Възможно е да е имал идеално сини очи. Ако е имал сини очи, много е право, че той е изваждал рибата из водата. У нези с кафявите очи риба не трябва да едат. Ако са месоятци, може да едат агнишко. Човек с кафяви очи – агнишко месо. Човек с сини очи – риба да еде. Ако са хора от света тогава за плодоядците ще видим астрологически какво съответства. Някои плодове приличат на рибите. Към кои зоди изпадат рибите? Към кои плодовете? Някой път може да се занимаем с каква храна трябва да се храним. Всички не може да се хранят с една и съща храна. Трябва да има разнообразие. Основната идея да няма излишни мисли, чувства и желания. Излишните мисли и желания много мъчно се изпъждат. Колкото въздуха може да изпърите и из стаята си, толкова една излишна мисъл. Но вие може да направите проветряване, да внесете чист въздух, той ще ги изгони. Трябва да се внесат ценни мисли, ценни чувства. А законът за противоречието защо някои мисли и някои чувства са влезли в ума ви? С този закон не се занимавайте. Вземайте това за вашата възраст, което може да приложите. Той, което сега може да приложите, приложете го. Има нещо, което за в бъдеще ще ви трябва.